Anglia Két fiatal nő ül a plázas sétányán a padon. Mindkettőjük előtt babakocsi, az egyikben egy három év körüli kisfiú, a másikban egy valamivel fiatalabb kislány. A két nő zacskóból kekszet a dogat a gyerekeknek, közben beszélgetnek. Ha hiszed, hanem egy éven nem vettem magamnak semmit, még Turiban sem. Most is a Feri mondta, hogy itt van tízezer forint, menjetek el és vegyetek valamit. Nagyon rendes tőle, de tényleg magamtól nem jöttem volna, még a leértékelésre se. Amióta nálunk van ez a gyerek, ki sem mozdulok, csak a ház körül sétálunk, vagy a sarokig megyünk a boltba. Még soha se hoztam el ilyen messzire, félek vele közlekedni. Feri nővére megöl, ha valami baja lesz. Ő nem szokott pénzt küldeni nektek? kérdezi a másik nő, és egy újabb falatot ad a kisfia szájába. Á, ah, pont ez az, hogy neki sincs. Azért is ment ki, mert a banka a lakást, a gyerek mellett meg nem tudott semmit dolgozni. Férje nem volt, valamiből élnie kellett. Mondta neki a Feri, hogy amíg munkát nem talál kint, addig vigyázunk a kicsire, de most már több mint egy éve elment. Én akartam mondani a Ferinek, nehogy ideges legyen, de szerintem a nővére már az életben nem jön vissza. Itt hagyta ezt a gyereket a nyakunkon, és új életet kezdett Angliában. Talál magának valami pasit, aztán legfeljebb csinálnak egy új gyereket, egy teljesen angolt, ezt meg hülye lesz kivinni. Mondjuk el vagyunk vele, nem azt mondom, csak mi lesz, ha születik egy sajátunk, vagy ha teljesen megszokik nálunk, és egyszer csak majd megjelenik az anyja, hogy na, holnap viszem magammal. Szerintem biztos visszajön, csak nem hagyja itt végleg, az azért abnormális lenne, nem? Mondtad, hogy szokott hívni titeket, telefonon meg, hogy mindig érdeklődik. Biztos magával viszi majd a kislány, csak még nincs neki fix munkája. Különben a rajmika megint kinőtt egy csomó cuccot, majd válogatok nektek olyat, ami nem annyira fiús. Van jó kis anorákunk, meg gumicsizma, az mondjuk sötétkék, de sötétkéket nyugodtan felvehet kislány is. Mit is dolgozik a feri vére? Hát ez az. Állítólag táncolni ment ki, de én már nem tudom, mit gondoljak. Itthon is táncolt, a Feri szerint sose vállalt mást, Angliában meg eleve tilos a vendégekkel szóba állni. A Feri mesélte, hogy ott az a szabály, hogy ha egy táncos hazakísérteti magát, vagy egyáltalán kapcsolatba kerül valamelyik vendéggel, akkor már ki is van rúgva. Mikor is ment el? Tavaly évelején, azóta nem volt itthon. Egyszer én is találkoztam vele, tudod, amikor a feri születésnapja volt. Ő az a hosszú fekete hajú csaj, akinek az a róza van a vállán, nem? Egy ilyen tüskés szárú, nagy fekete rózsa. Jól nézett ki, az biztos, nem látszott rajta a szülés. De neki van az a nagy rózsás tetkója, nem? Azt hiszem. Egyáltalán nem jár haza? Nem. Csak azért kérdezem, mert nyáron a Lali pultozott a Balatonon, és mondta, hogy ott is dolgozott egy ilyen hosszú fekete csaj és annak is volt egy ilyen tüskés rózsája, de akkor biztos csak hasonlított rá. Biztos, ő Angliában van, táncol? És adnak neki ilyen hosszú időre vízumot? Nem tudom, nem kérdeztem. Volt egy pont ilyen csaj földváron, de az nem csak táncolt, de akkor az nem ő volt, csak hasonlított rá. Mi – Sokaknak lehet olyan rózsájuk, a netről szedik le a mintát. – És nem hiányzik a gyereknek? – szerintem rég elfelejtette. Amikor az anyja telefonál mindig csak néz ránk, hiába mondjuk neki, hogy mondjon már valamit, adjon puszit. A múltkor is skype Feri a nővérével, és hívta, de oda se ment, mert nézett valami rajzfilmet a tévében. Már vagy fél éve engem hív anyának, az anyámat meg mamának. Nem is bánom, úgyis én viszem majd össze loviba. legalább nem kell mindenkinek elmagyarázni, hogy hol az igazi anyja. Levegyem a sapkádat, kicsim? A kislány ledobja a földre a sapkát. A két nő feláll, elrakják a kekszet, leporolják a gyerekekről a morzsákat, és elindulnak. Alig tesznek néhány lépést, a kislány kiabálni kezd a babakocsiban. Anya, anya! A nő, aki tolja, legugol. Itt vagyok, kicsi, mondja, és elővesz egy újabb kekszet, de a gyerek továbbra is kiabál. A másik nő megjegyzi. Nem kellett volna erről beszélni. Lehet, hogy értette. Sokat megértenek ám. A kislány ki akar szállni a babakocsiból, nyújtogatja a karját. A nő kiemeli, leteszi maga elé a földre, de a gyerek tovább kiabál. Anya, anya! Tanácstalanul állnak. A kislány forgolódik, aztán botladozva megindul egy üzlet felé, ami mellett az imént jöttek el. A két nő megy utána a kisfiú gyanakodva pislog a másik babakocsiból. kocsiból, nem érti, mi történik. A kislány szedi apró lábait befordul egy kitárt üvegajtón, és megáll az üzlet közepén. Három próbababa áll piros pólóban egymás mellett. A 70%-os leértékelést hirdetik. A két szélső szőke, a középsőnek azonban hosszú, fekete haja van. A gyerek a középsőhöz szalad, ölelgetni kezdi a baba harisnyába bújtatott műanyag lábát, és egyre csak kiabál, hogy anya, anya. Az eladó kezében megáll a válfa. A tébláboló vásárlók mind a gyereket figyelik. Rángatja a bábú szoknyáját, csipkedi a harisnyáját, de amikor az továbbra se reagál és nem hajol hozzá, keserves sírásban tör ki. A két nő beír az üzletbe, felkapják a bömbölő gyereket, ölelgetik, vigasztalják, kekszet próbálnak a szájába gyömöszölni. A kislány rúgkapál, egész testét megfeszítve visít, képtelenek visszaültetni a babakocsiba. Kimennek az üzletből, távolodik a sírás a folyosón. A vásárlók visszafordulnak a kiaggatott ruhákhoz, vizsgálgatják a címkéket, az eladó folytatja a próbafülke előtt felgyűlt holmik szortírozását. A hosszú, fekete hajú próbababa finoman, alig észre vehetően meginog, aztán váratlanul megbillen és hangos csattanással arccal a dől.